בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה מ"ג, מפסד על תורה פ"ד, בליקוטי מועד עניינה. מלא רחמים גואל ישראל, ברחם על כנסת ישראל, אשר היא שכינת עוזיך. אשר כל התגלות אל וידיעת רוממותך ותשוקת אמונתך, הכל על ידי ישראל, אשר בהם בחרת. וגילית לנו שעיקר ההתחברות והדבקות אליך הוא על ידי תפילה. כי התפילה היא שער שדרך שם נכנסים לעשי המטבח ומשם מכירים אותו. רחם עלינו למען שמך וזכאנו לתפילה בשלמות בכל הכוחות באמת, ונזכה להרבות בתפילה תמיד כמו שגילית לנו על ידי חכמיך הקדושים, שאמרו הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. קומה בעזרתנו ושיהיהנו תמיד, בפרט בעת התפילה. שאז מתגברים עלינו המחשבות זרות והבלבולים והמניות הרבה מאוד אשר אין לשער. רחם עלינו ואשיענו מלא משאלותינו ברחמים שנזכה להתפלל בכוח גדול עד שנזכה לשבר ולבטל כל המחשבות זרות לגמרי, ונזכה לתפילה בשלמות תמיד, עד שנזכה על ידי התפילה לכנוס ולהתקרב אליך ולהכיר אותך באמת. ולהתחבר ולהתדבק בך בתכלית הדבקות, בשלמות, באמת, כרצונך הטוב, בעל מדן ובאלמא מדעת, לעולמי עד ולנצח נצחים. וקיים בנו מהרה מקרא שכתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כוליכם היום. יהיו לי רצון עם רפי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן, נצח, סלע ועד.